Radio Logos, glasul inimitale. Bună seara și bun găsit la știință și religie. Și în această seară, Părintele Grigorie și Gabriela Voina sunt gazdele dumneavoastră. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit și seara aceasta! În această seară vom vorbi despre apariția plantelor în ziua a treia. Așadar, Părinte Grigorie, la începutul celei de-a treia zi exista uscat și apă, deci puteau fi chemate la existență plantele. Mai înainte, trebuie nițel comentat cuvântul uscat. Sfântul Vasile cel Mare găsește precizării pământ uscat mai multe rosturi. În primul rând, ca să nu se mai înțeleagă și de acum înainte un fel de noroi de pământ amestecat cu apă, căci uscăciunea, zice Sfântul, este proprietatea care apare acum ca să caracterizeze natura subiectului în timp ce cuvântul pământ este numai simplul său nume. În al doilea rând, pentru a se înțelege și retragerea apelor subterane. În al treilea rând, ca să se înțeleagă fără dubii că acest atribut nou al pământului a fost dat direct de Dumnezeu nu este consecința unui proces de uscare treptată după apariția soarelui. Asupra acestui aspect, insistă și Sfântul Ambrozie în Hexameronul său. Citez, S-a rânduit mai dinainte, pe cât se pare, ca pământul să fie uscat de mâna lui Dumnezeu, iar nu de soare, căci de fapt, pământul s-a uscat înainte de facerea soarelui. În felul acesta, scriptura subliniază că facerea nu a urmat cursul pe care l-am putea întrevede noi pe baza legilor actuale din creație. doar ce uscăciune o datorăm soarelui. Dumnezeu a avut multă grijă ca să ne dea tot ce ne trebuie ca să nu ne rătăcim într-un cult al soarelui. Iar apoi ne-a dat și un pământ înfrumusețat un cu flori și bogat în roade de tot felul. Într-adevăr, cum nimic din acestea nu exista, scriptura are dreptate numind pământul netocmit, spune Sfântul Vasile. Și continuă, fertilitatea pământului este perfecta lui terminare. Creșterea tuturor felurilor de plante, ridicarea pomilor înalți, roditori și neroditori, dulcele parfum al florilor, feria de culori. Iată ceea ce a desăvârșit uscatul apărut mai înainte. Cum s-au făcut acestea, părinte? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Să răsară pământul. Pentru această măreață lucrare, Sfântul Vasile cel Mare dă slavă lui Dumnezeu astfel. Vezi cum la acest scurt cuvânt, la această scurtă poruncă, pământul rece și neroditor a lucrat și s-a grăbit să scoată fructe, cum a aruncat departe acoperământul său cel trist și sumbru pentru a se îmbrăca pe sine cu o haină mai strălucitoare, mândru de cuvenita în țare și arătând infinita varietate de plante. A fost și poet, Sfântul vasil, iar pe noi ne sfătuiește. Vreau ca afacerea să vă penetreze cu așa mare admirație încât oricând, oriunde ați putea fi, cea mai mică plantă să vă facă clară aducerea în minte a Creatorului. Fericiți au fost îngerii că au putut participa la acest spectacol grandios, dar eu ca om, parcă tot îmi vine să insist cu întrebarea, cum s-au făcut acestea, părinte? În primul rând, să reținem că, deși după prima zi nu s-a mai creat ceva din nimic, vegetația a fost creată, să zicem așa, ca din nimic, căci chiar dacă Dumnezeu a folosit solul și apa, au lipsit semințele. Vedeți? Plantele au și ele un fel de suflet, să zicem așa, reprezentat doar de puterea vitală care le ridică și le întreține un trup viu. Acest suflet este așezat în materie de Duhul Sfânt, persoana Sfintei Trăim, care pregătește creația pentru a primi asupra ei. Cuvântul lucrător al fiului. De aceea, din chiar prima zi afacerii, ni s-a spus că Duhul Sfânt se purta pe deasupra apelor, dar plantele, ca primă formă de viață, au apărut pe uscat, nu în ape. Nu există viață fără apă, de aceea, pe deasupra apelor, se purta Duhul, chiar dacă au apărut pe uscat. Dar pământul trebuia adăpat pentru a odrăsli plante. Așa cum sufletul animal se află în strânsă legătură cu sângele, cel al plantelor se află în strânsă legătură cu apa. Deci, la început, plantele au apărut fără semințe. Exact. Apariția lor s-a făcut în mod minunat. Putea Dumnezeu, desigur, să facă mai întâi semințele, dar a vrut ca, printr-o mai mare minune, să ne arate a tot puternicia Sa. Duhul Sfânt, a însămânțat pământul direct cu sufletul plantelor și acesta a devenit capabil să scoată din el toată vegetația care l-a acoperit. Lucrarea Fiului lui Dumnezeu a fost să așeze în ele rațiunile, adică informația care le face pe fiecare să fie așa cum sunt. Chiar dacă totul s-a făcut inițial în mod minunat, ca din nimic, Dumnezeu a poruncit ca plantele să facă apoi sămânță după fel și după asemănare, zice Biblia, adică informația așezată în ele cu privire la felul lor de a fi, să se transmită apoi prin semințe și în mulțirea viitoare să se facă fără să mai fie nevoie de intervenția minunată a Domnului. Sfântul Grigorie de Nisa scrie astfel despre acest aspect. Citim în Sfânta Scriptură, la începutul facerii lumii, că pământul a odrăslit mai întâi felurite ierburi, apoi din fiecare plantă a crescut sămânța, căci la început spicul n-a răsărit din sămânță ci sămânța a crescut din spic. Iar după aceea, spicul a răsărit din sămânță. Este clar. Ce altceva mai poate fi spus? Că deși Dumnezeu putea să facă să apară toate direct la maturitatea lor, nu s-a făcut așa. Sfântul Vasile cel Mare subliniază acest aspect astfel. Dumnezeu nu a poruncit pământului să scoată imediat semințe și fructe ci să producă germeni, să crească iarbă să ajungă la maturitate în semințe astfel că prima poruncă învață natura ce are de făcut în cursul timpurilor închei citatul și zic într-adevăr totdeauna când a creat Dumnezeu a dat și un model pentru viitor dacă vă amintiți Așa a făcut și cu lumina, cu ziua și cu noaptea. Părinte Grigorie, apare o nedumerire dintr-o nelămurire. Dacă au crescut de la germen până la rodire, cum a mai încăput totul într-o zi? A cărei durată trebuie să o vedem de 24 de ore, insistă Sfântul Efrem Sirul. Da, ați sesizat corect și desigur că au sesizat și Sfinții Părinți. De aceea s-au referit special și la acest aspect. Neîndoielnic, ridicarea lor s-a făcut dintr-o dată ca și cum o filmare cu încetinitorul este derulată apoi rapid. Nu este nici direct finalul, dar nici nu se desfășoară pe îndelete, ca mai târziu, la creșterea firească din semințe. Sfântul Vasile cel Mare explică astfel... Într-o clipă, pământul a început prin germinație să se supună legilor Creatorului, a completat toate stadiile creșterii și a dus germenii la desăvârșire. Pajiștile au fost acoperite cu iarbă, câmpiile roditoare cu lanuri, și mișcarea spicelor era ca valurile mării. Orice plantă, orice iarbă, orice arbust, cea mai mică vegetală crește din pământ în toată luxurianța sa. Din nou, o imagine poetică la Sfântul Vasile. Când Sfântul zice într-o clipă, înseamnă totuși o derulare în timp, dar foarte rapidă. Sfântul Efrem Siru parcă mai răspicat vorbește despre această minunată lucrare a Domnului. Îl citez. Ierburile, la vremea afacerii lor, S-au ivit într-o singură clipă, dar la înfățișare arătau ca de mai multe luni. Tot așa copacii la vremea facerii s-au făcut într-o singură clipă, dar împlinirea și roadele care făceau să le atârne crengile la pământ îi arătau ca și cum ar fi fost de câțiva ani. Oh mm -hmm. deosebit de interesante am aflat în emisiunea de astăzi. Cu ce vom încheia? Cu ceva la fel de interesant, dar mai ales foarte important în dialogul viitor cu știința. Sfinții părinți ne atrag atenția că, menționate sau nu, acum au apărut toate speciile de plante și, cum spuneam deja, fiecarea i s-a dat poruncă să se reproducă așa cum a fost făcută. Nu au apărut unele ulterior prin schimbare, prin alterarea celor din tâi zidite. Altfel spus, acum au apărut și grâul și neghina. A fost necesar ca Sfântul Vasile să insiste asupra acestui fapt, prin acest exemplu, pentru că și pe vremea aceea erau oameni care, considerându-se înțelepți, explicau rațional apariția speciilor sălbatice neproductive, apropiate însă ca aspect de speciile cultivate folositoare, prin alterarea acestora în timp din cauza unor anumite condiții. Ba mai mult! Postulau și posibilitatea întoarcerii lor la prima formă dacă s-ar întruni din nou anumite condiții. Eu știam că părinții bisericii ne învață că de la început nimic nu a fost făcut fără rost. Nimic nu a fost contrar poruncii lui Dumnezeu. Biblia mereu repetă după fiecare poruncă a afacerii. Și s-a făcut așa, iar apoi adaugă și a văzut Dumnezeu că era bine. Deci nu putea fi nimic dăunător. A explicat mai bine decât mine. Într-adevăr, numai după căderea omului în păcat, întreaga materie a suferit o deteriorare, o dezbinare și unele părți ale creației au ajuns prin pierderea compatibilității anterioare să fie dăunătoare altor părți ale creației, dar fără să devină altceva care nu exista până atunci. S-a modificat, rămânând același creat. Nu-mi rămâne decât să citesc din nou pe Marele Vasile. Trandafirul era fără spini. Spinii au fost adăugați frumuseții sale ca să ne facă să simțim că suferința este foarte aproape de plăcere și să ne amintească de păcatul nostru care a condamnat pământul să producă spini și pălămidă. Ce s-ar mai putea adăuga? Ne oprim aici, ca să medităm asupra lor o săptămână. Foarte bine! Sfintele Grigorie și Gabriela Voina, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Știință și Religie.